siyo tena ya nawezekana alipo bwana Ya nawezekana alipo yote I'm a rebel I'm a outlaw ya know ways it can't I'm a rebel I'm a outlaw ya know ways it can't Haleluya haleluya haleluya Alipo Bwana yote yanawezekana Ninakusalimu sana rafiki yangu mpendwa kwa jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo Karibu katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninamshukuru Mungu kwa neema yake toshayo katika mambo yote Kipekee ninamshukuru kwa kutujalia kutafakari na kuomba pamoja maombi ya kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu. Tafakari hizi ni hatua ya mwanzo katika kujua jinsi itupasavyo kuenenda kulingana na neno la Mungu. Kwa hiyo, tusiishie hapa, bali maarifa haya yatusaidie kukua na kuongezeka sana katika kuishi maisha ya ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu katika Waefeso 4 sura ya, ta sura ya kumi na tatu Waefeso 4:13 neno la nasema tuzidi kukua kiroho hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo tuzidi kukua kiroho hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo Rafiki mpendwa je yeah. Umejisalimisha kwa Roho Mtakatifu asubuhi ya leo? Ni muhimu kuanza siku kwa kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu, kwa kumwomba akumiliki na kukutawala mawazo yako, maneno yako na mwenendo wako wa siku nzima. Na kama tulivyofundishwa, hatutakuwa kamilifu kwa siku moja, bali tutaendelea kubadilishwa kuelekea upande wa ushindi na utakatifu kadri mtu atakavyoendelea kujisalimisha. Rafiki mpendwa, tafakari iliyotangulia ilitufunulia kwamba tunapojisalimisha kwa Roho Mtakatifu, tunapaswa kuacha kuangalia maslahi binafsi na kuogopa maneno ya watu. Hatuwezi kumpendeza Mungu kama tunachoweka mbele ni ubinafsi wetu na kuogopa watu atasema nini juu yetu. Hatuwezi kumpendeza Mungu kama tunachoweka mbele ni ubinafsi wetu na kuogopa watu watasema nini juu yetu? ni lazima kujikana nafsi na kuamua kumpa Mungu vyote ni lazima kujikana nafsi na kuamua kumpa Mungu vyote kama mtu anataka kuendeleza utawala binafsi itakuwa ngumu kwake kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu kama mtu anataka kuendeleza utawala binafsi itakuwa ngumu kwake kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu tumejifunza kujisalimisha kwa kujisalimisha kwa Mariamu mama yake Yesu. Ni lazima ifike mahali pa kumwambia Roho Mtakatifu, mimi ni mjakazi wako Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema katika neno lako. Mimi ni mjakazi wako Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema katika neno lako. Rafiki mpendwa, tunapohitimisha tafakari hii Ninaomba tuangalie pamoja maandiko kutoka waraka wa pili kwa korinto sura ya tatu, mstari wa 17 na, na, na nane. Imeandikwa, "Basi Bwana ndiye roho, walakini alipo roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Basi Bwana ndiye roho, walakini alipo roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji" tukorudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho Rafiki mpendwa tumezoea kusema Yesu Kristo ni Bwana lakini sio mara nyingi tunatambua kwamba Roho Mtakatifu ni Bwana katika kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu ni muhimu kufahamu kwamba Roho Mtakatifu ni Bwana, kama tunavyoamini Yesu Kristo ni Bwana. Na matokeo ya kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu kama Bwana ni uhuru wa kweli. Matokeo ya kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu kama Bwana ni uhuru wa kweli. Tumeambiwa basi Bwana ndiye Roho. Walakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Basi Bwana ndiye Roho. Walakini alipo roho wa bwana hapo ndipo penye uhuru rafiki mpendwa kadri tunavyompa roho mtakatifu nafasi ya kutawala na kumiliki maisha yetu ndivyo tunavyofunguliwa tunavyo tunavyofunguliwa kutoka katika vifungo vya hofu dhambi aibu au hatia kadri tunavyompa roho mtakatifu nafasi ya kutawala na kumiliki maisha yetu ndivyo tunavyofunguliwa kutoka katika vifungo vya hofu dhambi aibu au hatia alipo roho wa bwana hapo ndipo penye uhuru tunapata uhuru wa kumwabudu Mungu uhuru wa kupenda kwa dhati na uhuru wa kutenda haki bila uoga tunapa tunapata uhuru wa kumwabudu Mungu uhuru wa kupenda kwa dhati na uhuru wa kutenda haki bila uoga tena kwa kuendelea kujisalimisha kwa roho mtakatifu kama bwana tunabadilishwa kuelekea kufanana na Kristo kutoka utukufu hata utukufu na kama tulivyofundishwa hili sio tukio la mara moja bali ni mchakato unaoendelea siku kwa siku rafiki mpendwa tujisalimishe kwa roho mtakatifu tumpe nafasi ya kuwa bwana ndani yetu na kufanya mapenzi makamilifu ya Mungu kutimizwa ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo amen tuombe Baba wambinguni na Mungu wetu tunakurudishia sifa, heshima, shukurani na utukufu wote kwa upendo wako mkuu na wa ajabu uliotupenda sisi. Asante Mungu kwa rehema zako mpya unazoachilia juu yetu asubuhi ya leo. Asante kwa roho mtakatifu wako, na kwa ufunuo neno lako na hekima na maarifa yako yanayo tuongoza jinsi tupasavyo kuishi maisha ya ushindi na utakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba sasa utusamehe na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tuanze siku hii kwa moyo safi na amani yako. Ukatutangulie e Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu yako ikaharibu mitego yote ya yule mwovu, ukatuokwe na kutushindia kwa nguvu zako Roho Mtakatifu kwa jina lako Yesu Kristo Bwana wetu. Tusaidie sasa tunapojisalimisha kwako ee Mungu wetu, tukajiachilia kabisa kwa imani katika uweza na nguvu na mamlaka yako kama mariamu alivyojiachilia kwa imani akijua ni wewe unayejishughulisha na mambo yake yote tusaidie e roho mtakatifu na sisi tuweze kujiachilia kwa moyo wote tunaomba haya na kuamini kwa, kwa jina la Yesu Kristo amen rafiki mpendwa sasa tujisalimishe tena kwa roho mtakatifu kila mmoja kwa moyo wake tukitumia maombi haya Ero mtakatifu ninakuamini wewe ni bwana na ninaendelea kujisalimisha kwako kwa Mungu wangu unitawale na kunimiliki kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa uhuru unaonipa na ushindi wako unaonitendea. Asante kwa kuwa ninakuwa utukufu hata utukufu kwa kuwa ni wewe Roho Mtakatifu unaye nichukua hatua moja kwenda nyingine. Na kuomba unijalie moyo wa kushuka na kunyenyekea nikafae kufundishika na kuongozwa na wewe nisaidie ero mtakatifu niweze kuangusha kabisa ngome ya utawala binafsi wewe tu ero mtakatifu uyatawale maisha yangu unibadilishe toka ndani hadi nje nikakue hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo ninajikabidhi kwako Mungu wangu kwa jina la Yesu Kristo wewe ujuae kunilinda ukanilinde e bwana